Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafı ləmbiyə və məsələyin Seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbəyi ecma'in Rabb-i şrahli sadri və yasirli emri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qavli Allahümme allimnə mə yənfağına və anfağına bimə alləmtənə və zidnə ilmə Amma bax Allah'a sevgisini qazandıran sahabələrdən birincisi Quranı cə oxumaq, ərəbca, tədəbbürlə fikirləşərək e, və həmçinin orada olan mənaları ne etmək? Başa, düşər. Başa, düşər. Başa, düşər. başa düşməyə çalışmaq və başa düşərək. <coughs> <gülüyor> Quranla faydalanmağın qaydaları var idi. Hə, ha. hansılardır onlar qurlarla faydalanmaq üçün nələr və nələr lazımdır? Birinci, təsir edicinin olması. Nəyin olması? Təsir edicinin olması. Təsir edici nədir? Quran. Quran təsir edici. Şək varmı bunda? Yaxşı. Bunda şək yoxdur. İkinci, onu qabıl edən nəyin olması? Yerin olması. O da nədir? qalbın olması. Demə qalbın olmasında çək varmı? Qalbın olması çək yoxdur, amma diri qalbın olmasında var. var ha. Deməli, qabuldan yer necə qalb olmalıdır? Diri qalb. Diri qalb olmalıdır. Üçüncü nəyin olması? Şərtin olması. O da nədir? Səkin la mətinləmək. Dinləmək lazımdır. Deməli, təsir edici var. Quranda, polkada durub. Ha, təsir edəcəkmə? He, hey, oxu etsən ki, nəzə. Deməli, oxumaq lazımdır. Yax, dinləmək lazımdır ki, təsir etsin. Və dördüncü də nə olmalıdır? Ha, maniyə. Maniyə aradan qalxmalıdır. Maniyənin aradan qalxması. Maniyə nədir? Deməli, təsir edici var. Maniyə. E, diri qəlb var, dinləmək var və 4-cü nədir? Maniyəni aradan qaldırma Maniyə nədir? Qəlbin harada olması? Başqa yerdə olma, onu itirmək Yəni, necə? Ayıq qəlblə Qur'anı dinləmək, yəni ola bilsin qəlb diridir, amma o dinlədiyi vaxt nədir? Ayıq deyil Dinləyir, amma qəlbi həşdərxandadır, o fayda fayda vermir <coughs> Sonra, Quranı tərk etməyin formaları. Birinci, nəyi tərk etmək? Oxuyub iman gətirməyi tərk etmək. Sonra, onunla əməl etməyi tərk etmək. Hətta oxuyub iman gətirsə belə, nəyi tərk etmək? Əməli tərk etmək. Və üçüncü, ona mühakimə olunmağı. Tərk etmək dinin əsaslarında və qollarında. Və dördüncü, onun tədəbbürünü oxuyub, mənalara başa düşməyi, fikirləşməyi, nə qəsd olunur onu tərk etmək və beşinci, onunla şəfa tələb etməyi tərk etmək. Deməli, bunlar hamısı həcra aiddir və qalər Rasulü ya Rabbi, İn qavm ittəxəzū hāzəl-qur'āna məhjurā. Peyğəmbər dedi ki: "Ey Rəbbim, mənim qur Qur'anım, mənim tərk etdi, tərk etdi." Yəni bunların hər biri nəyə aiddir? Tərk etməyə aiddir. Lakin biri o birisindən digərindən daha şiddətlidir. Ha, ikinci Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən ikincisi? Nafilə ibadətlərlə. Nafilə nə deməkdir? Əlavə. Əla fərzlərdən əlavə ibadətlərlə Allah'a yaxınlaşmaq. Hə müqəddəs hədisdə gəlir ki, onu sevirəm." Onu gözü, tutan əli yeyən, ayağı olan, bir şey məndən istəsə ona verər. Mənə sizənsə onu qoruyaram. Qor Deməli, üçüncü, üçüncü Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən Allahı daima Zikr etmək, daima zikr etmək, dil ilə, qəlb ilə, halı ilə. Ən üstün forması hansı zikrin? Dil ilə qəlbin üst üsə düşməsi. Və ikinci dərəcədə hansı gəlir? Əməli. Tək qəlb. Və üçüncü, tək din. Və dördüncü, Allahın sevgisini qədər səbəblərdən. Allahın sevdiklərini nəfsi ona üstün gəldiyi zaman, Allahın sevdiklərini, öz sevdiklərindən üstün tutması. Və 5-ci, Allahın ad və əsvətlərini qəlb nəni etmək, mütəalə etmək. Və 6-cı, Allahın verdiyi zahir və batı nimətləri müşahidə etmək, onlara şükür etmək və onlar barəsində düşünmək. Və qalmışıq 7-də. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ve yeddinci Allah'ın sevgisini kazandıran sebeblerden inkisarul qalbi bi kulliyyatihi bayna yadayl lahi ta'ala. Ve lesa fi't ta'bir an hada'l Allahın qarşısında sınması. 7 yeddiyinci səbəb nə oldu? Qəlbin ə, bütövlüklə Allahın qarşısında sınması. Yəni, bunu ifadə etmək üçün yəni, adlardan, müəyyən işarələrdən başqa bir şey yoxdur. Yəni, bunu tam ifadə etmək, yəni, bunun mənasını yəni, üzə çıxartmaq mümkün deyil. Və bu da Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdəndir. Yəni İbn Qayyim Rəhimullah burada özü deyir ki, yəni bunu yəni insan ə, özündə hiss edə bilər, lakin bunu yəni özündə hiss etdiyini ifadə etməsi, yəni açıqğa çıxarması hiss etdiyi kimi çətindir. Sadəcə yəni müəyyən yəni ifadələrlə onu bildirmək olar. Və buna görə bunun barəsində danışmaq yəni, o qədər də asan deyil. E, lakin, yenə, e, onun məqsədinə çatmaq üçün, yaxınlaşmaq üçün çalışmalıyıq. Hətta bu şərhdən də məqsəd yəni, həyata keçsin. İnnə kələm İbn-i Qeym hədə yəxhumu xavləl-mə'ani əl-iqbət Yəni, İbn-i Qeym rəhiməllərinin bu sözü, qəlbin mütövdüklə Allahın qarşısında sınması, bu, bir neçə mənalar ətrafında fırlanır. Yəni, ixbət, yəni, itaat etmək, yəni, xuşu, mütilik, yəni, Allahın qarşısında zəlil olmaq və insan Allaha mühtac olması və Allahla yanaşı, yəni, Allahla ədəbli olmaq, yəni, buna riayət etmək və yəni, bütün bunların hamısı yəni, inksər, yəni, Allahın qarşısında, qəlbin Allahın qarşısında sınma mənasını özündə əhatə edir. Lakin, bunların içərsində də Buna ən yaxın olanı xuşudur. Əl-xuşu. Yəni, bu mənaları əhatə edən ən yaxın söz, kəlimə xuşudur və buna görə də yəni, elə söhbət bunu bunun ətrafında olacaq. Ə, xuşunun lügət tərəfdən, ə, lügəbi tərəfdən əsli Əl-İnxifad və-zul və-sukun Yəni, aşağı olmaq, yəni, zəlil olmaq mənasını verir. <coughs> lügəti mənası. Necə ki, deyirlər, xaşaə Yaxşəu xuşu an və təxşşə ar Yəni, e, kişi xuşulu oldu. Yəni, lügəti mənada nə deməkdir? Yəni, gözlərini e, yerə dikdi. Gözlərini yerə dikdi və səsini aşağı saldı. Və xaşşə abasar ar-racul. Və həmçin deyirlər ki, kişinin e, gözündə xuşu yarandı. Yəni, o yəni, sındı. gözləri sındı. Yəni, gözlərin yerə dikərək səsini aşaqatması bu lügəti mənadan. Yəni xushu mənasını verir. Vəstə amələ xushu fil Quran bu həmin mənalar. Anlamışdınız ki, xushu mənası Quranda bu mənalarda da, sözü bu mənalarda işlənmişdir. Necə ki Allah Teala Daha surəsi 108-ci ayda buyurur: "Və xəşəətil əsvatü lir fələ fəla təsma'u illə həməsə." Yəni bütün səslər Rəhmanın əzəmətinin qarşısında Kəsiləcəkdir. Xaşa, yəni kəsiləcəkdir. Fələ təsməu illə həmsə. Yəni, pıçıldadan başqa bir şey eşitməyəcəksən. Yəni, səkənət və zəllət və xadət. Yəni, bütün səslər sakin olacaq, zəlil olacaq və mütü şəkilə gələcək. Yəni, səslər kəsiləcəkdir. Və həmçinin Fusulət suratı 39-cu ayədə Allah-u Teala buyurur. Və min əyətihi ennaka taral arda khashi'atan fa itha anzalna 'alayha alma'a htazzat warabat həmçün Allah təala'nın yəni qüdrət əlamətlərindən dedir ki sən yeri qurumuş haldı görürsən khashi'a yəni qurumuş halda görürsən sakin halında görürsən fa itha anzalna 'alayha alma'a ki ona onun üzərinə su endiririk İhtəzzət, varabat yani o yer hərəkətə gələrək qavarır cana gəlir o yer cana gəlir qavarır yani burada kha şa sözü mənasındadır ey kanet yabisatan yani o yer yani sakin halında quru halında idi orada heç bir bitki yox idi əkin yox idi yuharrikuha fa ila nazala al gayth yağış yağdıqdan sonra o yer hərəkətə gəlir və qavarır. Hə də min heythu məna və bu da xushu sözünün e, lüğəvi tərəfdən əslidir. Əmmə min heythu isti'məli fi şər, fə qəd təlownat ibaratu sələfi tərifihi, amma bunun şəriətdə işlənməsinə gəldikdə isə, xushu sözünün şəriətdə işlənməsinə gəldikdə isə e, sələflərin ifadələri bu barədə müxtəlifdir. E, Bəziləri ki, xushu nədir? xushu qiyamul qalb bayna yede illahi rabbi bil khudu va zul e, allah qarşısında müthi şəkildə e, zəlil olaraq durması olmasıdır və həmçinin deyirlər başqa bir tərifdə xushu el inqiyadul haqq xushu sözünün mənası nədir yəni haqqə boyun əyməkdir xushu nədir haqqə boyun əyməkdir Və alamətü zəlik ən yəstəqbiləl abdun nasihə fiyyəmə xulifə fiyyə bil qabul vəl-inqiyyət. Və bunun da əlaməti nədir? Və insanın e, özünə müxalif olan bir məsələdə nəsihəti qabul ilə boyun əyərək onu qabul etməsidir. Və həmçin deyilmişdir, xuşunun mənası xumud niranu şəhvə, şəhvət odunun sönməsidir. Və insanın köksündə olan o tüstünün sakin olması və qəlddə, təzim nurunun işıqlanmasıdır. Və həmçinin e, demişlər xuşu sözünün mənası nədir? Tədəllulul qulub li'allamil Allahın qarşısında, qəybi e, bilənin qarşısında zəlil olmasıdır. Yəni bütün bu ifadələr nəyi bildirir? Bütün bu ifadələr dəlalət edir ki, xuşunun yeri haradır? Gəldi. Sonra bunun təsiri e, bədən üzvlərində ortaya çıxır. Və qəd fəssələ rağibul əsfani hədəl mənə fəqal, əl-rağib e, Quranın e, sözlərini şərh edən alimlərdən biridir. O deyir ki, əl-xuşu əld-dara'a. Xuşu əl Şu sözün mənasını nədir? Dara'a deməkdir, yəni yalvarmaq mənasını verir. Və bu da e, çox vaxt, Və ən çox məstəvən xuşa məxşisi çox vaxt, yəni əzalara işlənir. Amma dara isə bu yalvarmaq isə insanın qəlbinə işlənir. Qəlbdə olan bir şeydir. Valide və buna görə deyilmişdir ki, ida dar al qalb xuşat il jawarih. Əgəl, qalb yalvararsa, ə, insanın bədən üzvlərində də xushu əmələ gələr. Fəl qalb huwa mawdu'u ta'athur wa ta'thiruhu ma yata'allaqu bil khushu' wa bi khushu' maselesinde qalb hem təsirlənən və həm təsir edici bir yerdir. Qalb təsirlənən və həmçinin də təsir edici bir yerdir. Wala yatimmu ta'athuru bi zalika illa bi ihtima' khilalin bihi e, fihi. Va qalbın təsirlənməsi üçün müəyyən hallar və xislətlər var. Bunlar toplanmalıdır ki, qalb təsirlənsin. İbnü'l-Qayyim rəhimehullah deyir ki, "Əl-Haqqu ennel-xuşu'u ma'nan yaltayim minə't-ta'zimi vəl-məhabbəti vəz-zull vəl-inkisar." <gülüyor> doğrusu odur ki, xuşunun mənası nədir? Doğrusu olan xuşu, yəni təzimini, sevgini, zəlilliyini və sımmağı özündə əhatə edir. Fəliyə <gülüyor> tahassəsul 'abdu minnə wəvəqi hadil-manazil və bizdən hər birimizdə Yəni, bu dərəcələrin təzimdir, sevgidir, zəlillikdir, Allahın qarşısına sınmaq və bunların dərəcəsini qəlbində axtarsın. Yəni, xuşunu itməsindən əvvəl, onu soruşmazdan əvvəl, öz-özünə sual verməsindən əvvəl, baxsın bunların qəlbində nə kimi yeri var. İnnəl xuşu alə hədə həl ammə. Və buna görə də xuşu ümumi haldır. Və... Ee, insanın təbiətinə e, yəni, üz verir bu hal fi avqati qurbi min Allah azze və cəl. Ee, ki, insan Rəbbinə daha yaxın olur, o vaxt daha da ortaya çıxır. Və <gülüyor> həyə matlubət minuhu fi amməti əmrihi, lakin yəni, xuşu insandan bir çox işlərində, yəni bütün işlərində ondan tələb olunan bir əməldir. Sadəcə namaz vaxtında yox. Və inkənəti salatu məvdiən li zuhuri əfəl xuşu Yəni, baxmayaraq ki, namaz özü, yəni xuşunun təsirinin ortaya çıxdığı bir yerdir, buna baxmayaraq xuşu namazdan xaricdə də olmalıdır. Yəni, insanın bütün əməllərində də olmalıdır. L-iftirad ənnəl-abdə əqrəb məyyətunə ilə rabbi fiha fəlxuşu ruhu ha. Niyə görə burada əsas namaz vurgulanır? Çünki bəndənin rəbbinə ən yaxın olduğu hal namaz halıdır, namaz vaxtıdır və xuşu da namazın ruhudur. Və namazın ən gözəl ədəbidir ed və orada daha çox yani, ortaya çıxır. Bəli, xuşu əsnə salayen fa qan xuşu alqalb xarijih. Yəni namazın ortasında olan xuşu xariciində olandan ayrılmır. Yəni xariciində olmalıdır ki, insan namaza girəndə də yəni onunla yəni təsirlənə bilsin. Amma ən yakun almar ghafilan tiwal alawqat və yurid an yakun khashin fi salawat fə fe heyhat O ki, qaldı insan, yəni qeyri vaxtda, namazdan qeyri vaxtda, uzun müddət, yəni qəflət içərisində olsun, sonra namaza girəndə xoşunu yaxalamağa çalışsın, yəni bu uzaq bir şeydir, yəni çətin, yəni mümkün olan bir şey deyil. Və bunu görə Allah-u Teala Quranda buyurur, müminin surəsində, qad əfləhəl muminun artıq e, müminlər xoşbaxt oldular, nicata çarptılar. ƏLLƏZİNƏHUM Fİ SALƏTIHİM XAŞON O müminlər ki, namazlarında, xuşu içərisində namazlarını yerinə yetirirlər. Yəni, baxın burada, ə, Fəhum haqqa qul-iməni əvvələn. Birinci bunlar, bunlar ə, yəni, imanı doğrultdular. Yəni, bunların birinci əməli nədir? İmanı həyata keçirmək, imanı doğrultmaq. Fəxəşətli dəliqə qulubum təniyə və ikinci olaraq da, onların qəlblərində xuşu əmələ gəldi. Yəni, birinci, imanı doğrultdu Qəlblərində də xuşu yarandı. Və zəhərə ətər dəlikə fi salati və fi bəqiyyət isfətiyin və buna görə də bunun təsiri onların namazında və qeyri vaxtlarda və qeyri isfətlərində də ortaya çıxdı. Hansı ki, o ayələrdə o vurgulanır. E, Mücahid Rahimə Allah deyir ki, Əlxaşiunə humul müminun haqqa Yəni, xuşu içərisində olan insanlar, onlar həqiqi müminlərdir. Və qəbkənəlis xuşu xuşub beynəyədə illəə əhval əcibə. Və sələflərin də e, Allah qarşısında durduqları bir vaxtı onların e, xuşusunda qəribə bir halları var idi. Sələflərin o xuşu məsələsində qəribə halları var idi. Tədullu alə məkənəz əleyqulu min safə və nəqəbə. Bütün bu hallarda nəyə dəlalət edir? Onların qəlblərinin saflığına, təmizliyinə. Abdullah ibn Zübeyir radiyallahu anhumə namaza durduğu zaman ele bir ki o bir yani odun parçası tahta idi. Onda olan huşuya göre ele bir ki bir odun idi. Ve kan yasudu asafir ala zahrihi la tahsebu illa jid Ve o secdeye gittiği zaman yani serçeler onun beline konardı. Sen yalnız onu bir yani duvar veya huddan ağacın kötü hesap ederdin. <gülüyor> ve قال میمون Mehran مهران, میمون بن مهران der ki Mə rəəytu Müslim ibn Yəsər mültefətan fi salətin qadtu. Mən Müslim ibn Yəsəri namazda heç vaxt oyan bu yana çevrilən görmədim. Və <gülüyor> laqad inhadəmat nahiyətun minəl suq lihedətəhā və innəhu la fi l məscid yuṣəllifə Bir dəfə o namaz qılarkən e, nama e, məscidin, yani bir tərəfi söküldü, uçdu və bunun səsküyünə bazar, bazar əhli, bazarda olanlar qorxuya düşdü. Lakindir, o heç çevrilip baxmadı. Ve kən ahl-ü beyti idə dəxaləl menzil, sekətü fe idə qam ilə salata kelləm və dahikü. O evine girdiği zaman ev ehli de sardı. O namaza çıktığı zaman ev ehli danışardılar və gülerdiler. Ali ibn-i hasən radiyallahu anhüme, idə tavadda isfər <gülüyor> rələvnuhu. Yani Ali ibn-i hasən radiyallahu anhüme, destemaz aldığı zaman onun rengi sarılardı. ثقيل له ما هذا الذي ona deyilir ki sen dəstəmaz aldığın zaman bu sənə üz verən nədir qaləhətadruna beyneyedey men uridu an aqum siz bilirsiniz mən kimin karşısında durmaq istəyirəm laqad kana haulay yuhyun salatuhum fatahya qulubuhum biha bunlar namazlarını ihya edirdilər dirildirdilər və bununla da onların qəlbləri hayat tapırdı وتقر اعينهم فيها فبمن bununla onların غوزلري e, sevinir, 세винч тапurdlar fe sevinç, sevinç duyrdular yani namaz onlar üçün göz bebeyi idi ve keyfe la taqru al-uyun bis-salat al-hayya yani odi namazla necədir gözler sevinmesin ve peyqamber sallallahu alayhi ve sellem de yardi ki vaci'ulat qurratu ayni fis-salat menin sevincim namazda edildi na'am inna as-salata qalb wal-khushu hayatus-salat Namaz qalbin həyatıdır. Xushu isə namazın həyatıdır. Fe'l naqif mali ibn Cəvz ma e, yani hayatı sala keyfə təkun və bəmadə təhsul və mətə təhtəs. İni Cəlin ibn Cəvz Rəhimehullah nə barabər baxaq, namazın həyatı necə olur? Necə hasil olur? Nə ilə hasil olur və nə vaxt verir? Yəqulu Rəhimehullah el ma'anəti tətimu biha hayatı Ə, həyatını tam, tamamlayan mənalar çoxdur. Namazın həyatını tamamlayan mənalar çoxdur. Və bunlardan birincisi hudurul qalb. Yəni insan namaz kıldığı zaman, ə, qəlbinin ayiq olması, qəlbinin ayiq, yəni oyaq olması. Va manahu bunu mənasındadır. Ə, qəlbə yapışan başqa şeylərdən qəlbi təmizləmək, qəlbi boşaltmaq. Və bunun da səbəbi nədir? Elhimma Himma nədir? Yəni insanın marağının artırması və insan maraqla namaza ciddiiklə yanaşması. Fa inna amata amrun hadara qalbuka daruratan. Yəni nə vaxt səni bir iş maraqlandırdısa, mütləqdir sənin qəlbin o işdə olmalıdır. Əgər həqiqətən o işdəni səni maraqlandırıbsa, Həmçinin də əgər namaz səni maraqlandırırsa, sənin qəlbin namazda olmalıdır. Fələ eləcəli ixdar illə sarful himməti ilə salə. Və bunun da yalnız bir müalicəsi var, e, sən öz fikrini namaza yönətməyin. Və ansıraful himməti, yaqva və ya da o bi xəsəbi bil əxirə. Və fikrin də, o dərsərin də namaza yönəlməsi güclənir və zəifliyi nəyə görə? İnsanın axirəti olan imanının gücünə görə. Və insanın namaz varəsində olan düşüncəsi, gücləni və zəifliyi. Nəyə görə? axirətə olan imanın gücünə görə. Və dünyanı aşağı görməsinə görə. Fə mətə və aytə qalbəkə lə yəxduru fə sələ fə aləm ənə səbəbə və dağful imən. Sən nə vaxt görsən qəlbin namazda ayıq olmur və bil ki bu imanın zəifliyidir. Və çalış imanını gücləndir. Və ikinci məna... Namaza həyat yətirən mənalardan ikincisi, orada olan kəlamın mənasını başa düşməyə çalışmaq. Fəinnə və əmrün və raxudur qəlb. Yəni, bu, əlavə bir şeydir. Birinci, e, qəlbin ayıq olması və üstəlik nə lazımdır? Oxuduğun kəlamı başa düşmək. Ləənnə və rubb məkənəl qəlb xadıran məalləqsədunəl məanə. Nəyə görə? Çünki bəzən ola bilər qəlb ayıqdır, sözü deyirsən, sözü eşitirsən, lakin mənanı anlamırsan. Mənanı başa düşmürsən. Feyem ba'saru zehni ila idrakil ma'na və bunu yəni mənanı dərk etməyə zehni yönətmək lazımdır. Və onu məşgul edən, zehni məşgul edən fikirləri dəf etməklə. Vaqad nuwaddiatə inel mawaadi in za lam tanqati lam tanṣirf anha və o maddələrin kökünü kəsməlisən. Əgər kökünü kəsmədinsə mümkün deyil sənin fikrinin namaza çevrilməsi. Burada İbn Cəvid Rəhiməhullah O məşğul edən maddələri gətirir, iki növdür deyir. Bunlar zahiri olur, vahiyyə məyyus xülisəm və albasar, zahiri maddələ nədir? İnsanın gözünü və qulağını yayındıran şeylər. Və bir də batin olur. Və batində olan şeylər daha şiddətlidir. Yəni, daha şiddətlidir insanın elbək fikrinin dağılması, yayılması. Və zikr ənə iləcəşəvə zahir bilibtiad. Və burada qeyd edir ki, zahiri, məşğul edici, yayındırıcı şeyləri itirmək üçün nə lazımdır? Ondan uzaq olmaq. Yəni, gözü və qulağı məşğul edən şeylərdən uzaq olmaq. Və batini məşğul edən, daxili məşğul edən şeylərdən e, müalicə necədir? E, i̇nsan nəfsini zorla oxuduğu şeyə yönətməsi. Onu dinləməyə və öz fikri ilə davam etməməsi. Və üçüncü məna... Qəlbə, yəni namaza həyat verən mənalardan üçüncüsü, ət-ta'zimu lilləyi vəl-heybə. Yəni, Allah tealəni Allah təzim edərək ondan qorxmaq. Və bu da iki şeydən yaranır. Allah tealənin əzəmətini və ucalığını bilməkdən və həmçinin bununla yanaşı insan öz nəfsinin nə qədər aşağı olduğunu bilməkdən ilə gəlir. Deməli, insan Allah təzim etmək üçün nəyi bilməlidir? Allahın əzəmətini bilməli və onunla yanaşı da öz nəfsinin nə qədər aşağı olduğunu bilməlidir. Və bundan da nə yaranır? 2 dənə bilgi, yəni istikənə və elxuşu, yəni Allahın qarşısında müki olmaq və xuşu içərisində olmaq. Və bura əmçin daxildir el-raca, yəni ümid içərisində olmaq. Fəinnau zəydə aləlxov, yəni <coughs> racaq. Yəni, qorxudan əlavə bir şeydir. Qorxu bir şey və rəcada əlavə bir şeydir. Fəkəm min muazzimin məlikən yəhəbuhu lxov lixov fi sətifətihi. Nə qədər e, yəni, patışağı təzim edənlər vardır ki, onlar e, təzim etməklə yanaşı onun əzabından da qorxurlar, cəzasından da qorxurlar. Və kəmə yarcı bir rax. Və bununla yanaşı onun yaxşılığını da umurlar. Və müsəlli həmçinin namaz qılan yənbəğə an yekuna raciyan Namaz qıldığı zaman namazı ilə Allahdan sav ummalıdı. Kəme yaqav min taqsiriy ilqab necəki öz müqəssirliyindən səhlənkarlığından qorxduğu kimi. Cə Səh səhlənkarlıq etdiyi zaman cəzadan qorxmalı və öz namazı ilə də ibadəti ilə də Allahdan sav ummalıdı inna as-salata hadhihi ruhuha wa tilka hayatuha wa dhalika sujuduha wa ruku'uha wa khushu'uha la hiya jadiratu an tunadhifa al ki onun ruuhu budur Onun ruhu belədir, yəni onun həyatı yəni, bu formada olarsa, səcdəsi belə gözəl və rükusu və xuşusu öz yerində olarsa, yəni belə bir namaz mütləq insanı çirkabdan təmizləyər və onun günahlarını, onun günahlarını, yəni, o namaz qılan insanın günahlarını, yəni bu formada namaz qılan insanın günahlarını tökər. Və ləkin təməsəbə qatil işəyərək, lakin necə ki, əvvəl keçdiyi kimi, fəinnəl xuşu mə'anən am, yəni xuşunun mənası daha genişdir, daha ümumi əhatəlidir tək namaza aid deyil. Fa in oyda kana yani ta'zim və muhabbə və inkisar fa in etmək, Allah, Allah sevmək, onun qarşısına sımmaq qəsd olunursa, yəni bu müsəlman insandan, müsəlman kişidən hər bir halında tələb olunan bir əməldir. Va hadi umuru la tu'abber anha al və suvar allati yabdu fiha. Yəni bu işləri insanın zahiri görünüşü verə bilməz. İnsanın zahiri surəti, yəni onun yerişi, onun geyimi və yeməyi və içməsi buna dəlialət etmir. Bəli hiya halun ma'alla, yəni bu xoşu, yəni elə bir haldır ki, insanın özü ilə Allah arasında olan bir haldır. Yəni bunu Allahdan başqa heç kəs bilmir. Wala yambalil mar'an yataalla fiha və insana da yaraşmaz, yaraşmaz ki və bunu özü ilə Allah arasında olan bu halı başqalarına bildirsin. Süfyanə Səvri, rəhimə Allah, deyir ki, mən Əməşdən xuşu barəsində soruşdum. O dedi ki, ya Səvri, sən deyir, insanlara imam olmaq istəyirsən, amma hələ ki, xuşunu bilmirsən nədir? Mən dedi, İbrahim Nəxaydan soruşdum bu barədə, o mənə belə dedi, ya Uaymiş, ey Uaymiş, sən deyir, insanlara imam olmaq istəyirsən, imamlıq etmək istəyirsən və özündə xuşunu nədir bilmirsən? Leysəl xuşunu biəklil xəşini, və labsil xəşini, və tətağdur rast. Və deyər ki, xuşu, yəni, bərk yemək yeməkdən dəyil. Və cot paltar giyməkdən dəyil. Və başını namazdaykən o aşağı sallamakla, aşağı dikməkdən dəyil. Ləkinnəl xuşu əntara şərifə və dəniyə fəl-haqdi səvə. Və xuşu odur ki, sən e, şərəfli insanı və aşağı olan insanı haqqda eyni, bərabər görməyindir. Və təxşəu və təxşşuun lilləyi fəkulli fərni iftirədə aleykə və Allahın sənə fərz qıldığı hər bir ibadətdə Allah üçün mütü şəkildə, xuşu şəkilində olmağındır. Ləqəd kənə sələf yuhəzzirunə məyət təkəllufi, avu təsannu'i fil xuşu. Və buna görə ə, sələflər o süni olan xuşudan, o həqiqi olmayan xuşudan çəkindirlərdilər. Hüzeyfər adiyyəllərinə deyir ki, iyyəhum və xuşu an Siz özünüzü münafiqli xuşusundan qoruyun. Fə qilələhu ona dediler ki, münafiqli nifak xuşusu hansıdır? O da dedi ki, əntərəl cesədə xaşiə, vəl qalbü leysə bi xaşiə. Yəni, sən bədəni xuşu içərisində görməyin, amma gəlbdə isə heç bir xuşu yoxdur. Omar ibn-i Khattav radiyyəlləhə anuhu, yəni, namazdayken boğazını aşağı sallamış, aşağı dikmiş bir kişini görür. Deyir ki, ya sahibəl-raqabə, eydi boğaz sahibi. ارفع رقبتك ليس الخشو في الرقاب سندي بغاز نقالدر يعني خشو بغاز دا ديل إن الخشو في القلوب هايقة اندي خشو قال دولا برشيد ورات عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقال يا صحابها من هؤلاء فقالوا نسات فقالت كان عمر بن خطاب إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا أطمع أشبع Aşı anamız radiyallahu anha, e, yəni ölüvay halında gedən bir cavan uşaqları görür. Yeridi halda, yəni yavaş-yavaş gedir və soruşur ki, onun yoldaşlarından, e, bunlar kimlərdir? Deyirlər ki, bunlar e, yani abidlər və yaxud da zahidlərdir. O da deyir ki, Umar radiyallahu anhu, yeriyəndə sürəkli yeriyərdi. Və danışanda eşittirərdi. Vuranda ağrıdardır və yedirəndə doyurardı və o həqiqi zahid idi. Yəni, o elivay gəzməklə deyil, o zahidlik deyil. Fə Umar radiyallahu anh kəniyyəti bi haqiqat ıxşu və Umar radiyallahu anh da, yəni, o xşunun həqiqətini yaxalamışdı. Lihada kənən, kənən tinnəs təhavv. Ona görə insanlar ondan qorxurdu, yəni heybətdən, yəni, ucaldıraq ondan qorxardırlar. Hətta şeytanlar da ondan qorxurdu. Niyə görə? Çünki o Allahdan qorxurdu. Və xuşu içərisində olan kimsələrdən idi. Duna mətəkəllufun avtanatı, yəni onun xuşusu da süni xuşu deyildir, qeyri-təbii olan, yəni çox ciddili izhar etmədən olan bir xuşu idi. Səhl ibn Isfad deyir ki, mən xaşa qalbuhu, ləm yaqra minhu şeytan. Kimindir qəlbi Allahdan qorxarsa, qəlbi xuşu içərisində olarsa, şeytan ona yaxınlaşmazdır. İbn Qayyim Rəhiməllah bu barədə danışmışdır. Yəni doğru xuşu barəsində. Vadaqara annə lehu dərəcətlə Yəni bu doğru xuşunun dərəcələri var. Və bunu qısa olaraq gətirir. Birincisi nədir? Doğru xuşunun əlamətləri. Dərəcələrindən birincisi Allahın əmrinin qarşısında zəlil olmaq. Allahın əmrinin qarşısında zəlil olmaq. Necə? Biyani təlaqul əbdü bi zillətin inqiyad. Yəni Allahın əmrini Yəni, boyun əyməklə, onu yerinə yetirməklə qabul etmək, zəlilliklə qabul etmək. Və həmçin, bununla yanaşı, özünün hidayətə möhtac olduğunu izhar etmək. Bu, əməli etməzdən əvvəl qulun öz ehtiyaclığını, hidayətə olan möhtaclığını izhar etməsi, açığa çıxarması və o əməli etdiyi zaman köməyə ehtiyaclığını izhar etməsi. Yəni, Allah talə tərəfindən köməyə ehtiyacı olduğunu bildirməsi və əməli yerinə yetirdikdən sonra o əməlin qabul olunmasını umması Allah talədən. Deməli, birinci dərəcə odur ki, doğruq şu, insan o Allahın əmrinin qarşıda zəllil olması və həmçinin bilməli ki, o, hidayəti möhtajdır əməli yerinə yetirməzdən əvvəl, hətta əməli yerinə yetirəndə də bilməliydik o köməyəmi ehtiyacı var və əməli yerinə yetirdikdən sonra əməlin qəbul olunmasını ümmalıdır. Yəni bilməməli ki, artıq yəni namaz qıldım və yaxı ibadət etdim, qəbul olunmalı, yəni ümmalı. Yəni olsa onlar, olması olmaz. Və yuda bilədəl ikən istisla məhkumunla və buna da əlavə olaraq Allahın hökmünə təslim təslim olmaq. Allahın həm şəriə hökmünə, həm də qədəri hökmünə təslim olmaq. Yəni, şəri hökümləri öz nəfsi istəyi ilə, öz e, şəhvəti ilə ona qarşı çıxmamalıdır. Yəni, Allahın buyurduğu o şəri hökümlərə və Rasulun buyurduğu hökümlərə qarşı nəfsi istəyi ilə və şəhvəti ilə qarşı çıxmamalıdır. Və həmçinin də o qədəri hökmü, o kovni hökmü də e, etirazla, ikrah hissi ilə də qarşılmamalıdır. Və üçüncü olaraq buna əlavə olunur, İnqisaru qabli nədari rabbi ilə qalbil insan və cəvarihihi ində tələqihi əmrillə Allahın əmrini e, aldığı zaman Allahın baxışının qarşısında, onun qəlbinə və əzalarına baxışının qarşısında insanın qəlbinin sınması. Və ikinci dərəcə, Deməli, sadi xuşunun dərəcələrinin ikincisi, Tərəqqü və nəfs və əməl. İnsan, o nəfsinin afatlarını və əməlində olan o ayıpları, bəlaları izləməsi və təvəqqü zuhuruha zə hardan çıxması zən olunur və onu qorunması və ondan qorxması və bu bəlalardan hansı bəlalar nədir orada? kibir, təkəbbürlük və insan öz nəfsini razı qalması, riya, avda'un fi sidqi və qillətin fil insan sadiqliyində zəif olması, yəqininin azlığı da ni dəlike, və ya hovda niyyətinin şaxələnməsi. və yudaf ila zalikə al-həzər min ru'yati insan çəkiməlidir özünün insanlar üzərində müəyyən bir üstünlüyünün olmasını. <coughs> bəli yənsibu al lilləh, əksinə o insan Bütün fəzilətin hamısını Allaha mənsub etməlidir, Allah, Allahdan olduğunu etiraf etməlidir. Və həmçinin bu doğru xuşunun e, dərəcələrinin üçüncüsü, Ən yad bilə nəfsəhu anin idləli aləllahi bil əməli, avizzanni bi ənələ aləllə haqqan. Və insan nəfsini cülovlamalıdır. İnsan nəfsini cülovlamalıdır. Nəyə qarşı? Allaha qarşı etdiyi əməlinə görə minnət etməkdən. Yəni, müəyyən əməl edir və yaxud gecə bir-iki rəkat namaz kılır, yəni onunla Allaha minnət edir. Və yaxud özünün Allah üzərində bu əməlini görə haqqının olmasından. Mə hirsə alə ələ yərəl xalq əhvaləhum əl xalq li ələ yü'jibəhu ittilam Və bununla yanaş həris olmalıdır ki, onunla Allah arasında olan əməllərini insanlar görməsin. Niyə görə? Əgər görsələr... Ə, insanda ucub yarana bilər, nəfsi ilə razılıq yarana bilər və bu da insanın qəlbini və niyyətini və halını körləyə bilər. Deməli, insan heç vaxt, yəni etdiyi əməl Allaha nə etməlidir? Minnət etməlidir. Bütün hər bir nimət, yəni Allah talədəndir və ibadətlərin heç biri o nimətin yerini verə bilməz. İnsanın ömür boyu etdiyi ibadət Allahın verdiyi bir neymətin yerini verə bilməz. O ki, qaldı, sənin ibadəti müvəffəq olmağında Allah tərəfindən verilən bir nədir? Emin. Neymətdir. Onda necə verilə bilsin? Sən necə? Sən minnət edə bilərsən. Və hədiyi dərəcət ləbuddə min təvtiin nəfsi lissurudu iləyhə. Yəni, bu dərəcələr insan çatmaq üçün nəfsini yerləşdirməlidir. Buna qalxması üçün və tədribi ələt təraqi və nəfsinə məşq elətdirilmə, çalışdırmalıdır. Və tədallu s-saladu xayra midmanin, litarvidin nəfs və həmçində namaz nəfsini bu əməllər üzərində çalışdırmaq üçün, اه, onu alıştırma üçün gözəl cıdır meydanı olmalıdır. Liyən nəfiyyə vəxdəhə fursatu təfarlıqı təmniyyə görə, çünki namaz اه, tam ayrılmaq üçün bir fürsətdir. Yəni, bütün dünyalı işlərdən qırılaraq qəlbinin yani, Allaha yönəlməsi üçün və Allahın qarşısında durması üçün e, bir sürsətdir. Mətikrar edək ki, ənə əley və atrafa nəhə və bunu gecə və gündüz təkrarlamaqla. Fəl insan yətəraqda bin nəfsi fi dərəcətil xuşu alaqad və həyat və xudur qalbi fi rəqaati sərar və insanın nəfsi e, o dərəcələrdə, xuşunun dərəcələrində qalxır. Nəyə görə? Onun kalbinde olan Hayata göre O namazın rekatında Rekatların ne kadar kalbi ayıq olarsa Kalbi diri olarsa Ve bir o kadar insanın Kuşusu artır <gülüyor> İbn-i Cevzi Rahimallah İbn-i Ceym'in yok İbn-i Ceym'in yani, farkı var İbn-i Ceym'in Ceym'in başkadır İbn-i Ceym'in Ceym'in başkadır İbn-i Ceym'in Rahimallah'nın e, Bizi verdiği o kıymetli nesiyetlerine Dinleyek wa huwa yarshiduna ila khutuwatin amaliyah yani o tətbiqi olaraq bizi yönəldi. necə biz namazda xushu nu yaxalaya bilərik yan bagh lil musalli yani yahdura qalbuh inda kulli shay'in insan namaz qılan, ə, namazda xushu nu yaxalamaq istəyirsə əldə etmək istəyirsə namazla əlaqəli olan hər bir şeydə qalbi oyaq olmalıdır fayd as-samia nida al-muazzin falyumathil Ə, müəzzin əzan verdiyi zaman, müəzzinin əzanı eşitdiyi zaman o qiyamətin nidasını, qiyamətin əzanını canlandırmalıdır və yüşəmmirlil icabə və cavab vermək üçün hazırlanmalı, çirmələnməlidir və liyandır mədə yücev və fikirləşsin, baxsın, nə cavab verəcək və biəyi bədənin yaxdur və hansı bədənlə ora gələcəkdir. Vay vəsə tə avvraı və həmçin insan namamazə övrətini ölçüyü zaman, Fəylim ənəl muadmindər taxyatfaada aibədəniyi və bilmərlik ki insan övrrətini ölçtüyü zaman o bədənində olan ayıbları gizlətməkdi öktməkdi. insanlardan. Fəliəl kur Avatiəini və bununla yanaaşı insan övrətini ölçüyü zaman o daxilində olan övrətləri. Xatırlamalıdır. O, gizlidə olan rüsvaçılıqları, hansı ki, onu Allah talədən başqa heç kəs görmür, onu xatırlamalıdır. Və bunu örtən şey nədir? İnsanın daxilində olan övrəti örtən şey, ə, onun peşmançılığı, onun həyası və onun qorxmasıdır. Və insan sonra qibləyə yönəldiyi zaman artıq üzünü bütün tərəflərdən Allahın evinə tərəf yönəldir fə sərfu qəlbihi ilallahi təala insan üzünü yəni zahiri üzünü yəni qiblə yönəldilsə onda o qəlbini daha çox daha şiddətli şəkildə Allah'a yönəltməlidir və yəni zahiri üzünü qiblə yönəltdiyi kimi qəlbinin üzününü də qəlbini də Allah'a çevirməlidir Fə kimi an ol ilə cihət beyt illə bil an geyrəha, kədəlik el qalb la yənṣərif iləlləh təal illə bil insiraf an məsəva. İ e, baxın, e, yəni insan yəni beytul harama, yəni Kəbəyə, yəni bütün başqa tərəfləri tərk edəndən sonra çevrildiyi kimi, həm içində qəlb Allaha nə vaxt çevrilir, qəlbdə olan bütün şeylərdən çevrildikdən sonra. Yəni bütün fikirləri çevrildikdən sonra, onları tərk etdikdən sonra onda yalnız Allaha çevrilir. İlə qəbbəltə musalli Ey namaz qılan! Sən təkbir gətirdiyin zaman yəni ihram təkbirini, namazı giriş təkbirini gətirdiyin zaman fələ yəklibənnə qalbuka lisənət yəni sənin qəlbin sənin dilini yalanlamasın. Liyənnə u ləvkənə fə qalbuka şeyun əkbəri min Allahi talifə qədəbd Əgər sənin qəlbində Allahdan böyük bir şey varsa artıq sən yalan demirsən sən o tədidin təkbirdə Allahu ekber sözündə sən bir növ yalançısan fahdan an yakun al hawa indaka ekber bidalil itharika muwafaqatuhu ala taatillah yani həmçinin sən nəfsi istəyinin daha böyük olmasından çəkin onun da dəlili nədir onu Allaha itaətdən daha üstün tutmandır fa iza sta'at fa alim an al isti'azah hiya maljaun ila Allah subhana fa sən Allaha sığındığın zaman bil ki Yəni e, sığınmaq, yəni bu sığınacaq yer Allahdır. Fe iralem talja bi qalbe Əgər sən ağzınla sığınıb, qəlbinlə Allah'a sığınmasan, o sənin kalamın, yəni quru boş, yəni boş bir kalam, boş bir söz olur. Wa tafahhamana matatlu və bundan sonra oxuduğun sözlərin mənasını düşməyə, mənasını başa düşməyə çalış. Wa ahduri tafahhuma bi qalbika inda qaulika elhamdülillahi rəbbil aləmin. Sonra elhamdülillahi Rabbil alemin sözünü dediğin zaman gelbinle ayıq ol. Onun manasını başa düşmeye çalış. Ve burada Allah'ın e, lütfünü hatırla. Ve sonra er Rahim dediğin zaman ve azametahu Yani burada Allah'ın lütfünü ve Allah'ı ve burada ayetleri oxuduğun zaman gelbini ayıq et. Ve hemşe elrahmanirrahim er Allahın əzəmətini xatırla məlik-i yevmiddin dediyin zaman və kədəlikə fə cəmi-i mətəqdü və bütün o ayələr oxuduğun zaman yəni orada olan mənaları xatırlamağa, başa düşməyə çalış. Və, və həmçini sən rükəyə getdiyin zaman tevazukarlığı düşün, hiss et. Və fə səcədəyə getdiyin zaman o zəlilliyi xatırla. Ləənəkə və dağtən nəfsə məvdiəhə. Çünki elə ki, sən nəfsi Səcdəyə yetdiyin zaman öz yerinə qaytarmısan. Çünki insan torpaqdan yarandığı və səcdəyə getdiyi zamanda o yarandığı əslinə qayıdır. Wa tafahham ma'an al-zikr biz-zawq wa olan zikirlərin mənasını zövqlə başa düşməyə çalış. Wa alam anna ada' al-salati bi hadhihi shurut sababun Namazın bu formada belə bir şərtlərlə əda edilməsi o qəlbin pasının təmizlənməsinə və o qəlbdə e, nurların ortaya çıxmasına hasil olması səbəbdir. Əgər namaz belə bir şərtlərlə əda edilərsə, artıq o qəlbdə olan paslar aradan qalxar, yəni qəlbin paslığı itər. وَتَطَّلِعُ عَلَى أَسْرَارِهِ وَمَا يَعْقِيلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَأُرْدُو الْأَوْلَانِ سِرَّلَرİ SƏN ARTIQ GƏLİK EDƏ BİLƏRSƏN VƏ BUNLARI DA YALNIZLIQ BİLƏNLƏR ALİMLƏR DƏRK EDƏR FƏ ƏMMƏ MƏN HUVA QAYIM VƏ O KƏS Kİ NƏSƏC namazda O ŞƏKLİ İLƏ NƏMƏZİ YERİNƏ YETİRİR VƏ MƏANALARINA FİKİR VERMƏDƏN e, O insan orada OLAN O SİRLƏRİ Ə, o ləzzəti əldə etməyəcək və bununla da o qəlbinin o təmizliyini ə, əldə edə bilməyəcək. Və bu da səbəblərdən yedincisidir, mühüm səbəblərdən biridir. Və Allah-u Teala hər birimizi eşitəyə faydalanırsın. Və səalənə, Nəmini Həmmədin və alə əliyyəni yoxsaq edməni.